نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وحل العقدة من لسانی افقه قولی زمانگ دو سولو پنو لسما صفحاکی دمخ کنا دا مسال شروعا چ رب العالمین پخپلو انبیای مسالم د خپل انعام او د احسان ذکر چکای نوې ما پید علم ور کول انعام او احسان کړو نو ما لمتا شو پټو له نعمتو کې لوی نعمت د قران او سنت علم ده او غیته علم نافع و ای چې دا غیسر عمل وې जिंदगी جوړ شي زکاتش علم د قران او سنت چې عمل نیو د انسان د لپاره واجب له کسور قصوس شلم بارک رازی آیات سوار لسم نه نستاسوصول کی لیکله کوسو کیا تراډه وې نوم خداه ک دلته ګورې اللّٰه ذحضرت موسی علیہ السلام حال ذکر کئ نخبل انعام او احسان پیدا ذکر کئ چې ما ورثه علم ور کړو بلغا بلغ هر کل ش رسیدل موسی علیہ السلام زانې خپل کتاب واستوا او برابر شو دا واستوا تفسير ده اشुद्ध هو آتينا هو حكم وعلم و مونګه ہوئی تا حکمن پی غمبري وعلمن او په هد دين وکذالك نجل او دارنگی بدلور کون مونگا نیکا ملکا انکو تا ایسوک نیکا عمال او دو محسنین تفسیر مو آغابلش پا درس کې ورد الله اللہ دی مونگا تا سطول پا محسنینو کراولی یو محسنین فی العقیدت چی عقیدت ایمان وی يوم محسنین فلاعمال دی چعماله د سنتو مطابق بي. او محسنینو کې اخلاص هم پروت لکه تاسو له مشکار شریف کې حدیث تیرو پکیتاب الايمان کې جبريل عليه السلام تپوس کړه وی مل احسان نبی علیہ السلام نے تفوس کلود بنی آدم په شکل کرا له وی احسان ستوي وین تعبد الله احسان دې ته وي چې الله داسې بندگیو کې لکه ته الله لګوري نو لسم اسف هذا باي احسان ستوي چې الله داسې بندگیو کې فَإِن لَم تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ او کدا حال دین جوړی وی چې طالب بندگی کې جزاء الله لګورم نو دا خو بخا مخای چې الله ماته او احسان وې دیت چې څوک در سره ظلم زیاته کوي او ته د کې خېګړه کې احسان څه ته زغ ظلم زیاته کئ ابتدای په بدله کې خېګړې کې تاسو لکه جامع آیات په نحل کې تیر شو ان الله یامر بالعدل والاحسان الله لکه عدل حکم کوي نو د احسانم کوي دی که محسنین دی وکذالک نشل محسنین او دارنگی بذل ورکاو مونګانی کو خاستا ملکونکو تا دارنگی ذکر د فضیلت دي ساره سلام نه په سبب د علم ورکولو سرال ইমরان درم پارکی راضی آیات ده اتم شلو ختم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ سَأَلَ السَّلَامُ لَا ذِفَائِش نَمخ کې خبر اضا الٰه الْعالمين چې غروليږي او غپي داشي طالب ورکوي الله غتد کتاب ولحکمت او د پوهیدنی او دلتا ده کتاب ماناگان احلیل مدیری کدی یو مانا دام د پلاس و کتاب نه مراد کتابت مراد ده منگو تاسم خط کوو خوچانا نتالیم را کرده که نا د نبي خط بموجزتا نوی فرق مانه پوشوئی خط خو منگو تاسم داده لکل او خوش نصیب ایجید اللہ کتاب لیکي دا نبی خط لکل بسی موجزتن یادی دے کی کتاب نموراد لفلام پا جنس دے جنس اسمانی کتابونت مراد دیم جنس اسمانی کتابونت مراد دیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ تَعْلِيم بَوَرْكَوِيَ غَيْتَ اللَّهَ دِ كِتَاب عبازی دی کتاب مانا دی د که پا قرآن سرکڑی وَالْحِكْمَتَ او دی حکمت مانے پا سنتو سرکڑی ایتا زمگا عقیده دی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا آسمان کی جونده دی او د قیامت نه کی مخ کی بائی را کزیگی نو غور چې راکوشې کنه د مونږ د دې کتاب الله او د نبی رسول اسلام د سنت او علم باغله فطرتی ميلاوي دانګ نشي شته مدرسې کې بې ځدکې دی او مولانا بې ځدکې دی لکه باز خلکو سره دا خمیر سره خپل مذهب او ډله ورتنکې و ير شي صلی الله علیه و رحمه تاسو په دې دین کې دغه مذهبونه جوړې دي چا په مذهب پي نبی هو نبی نو د نبی د چا په مزاب دي سپوشوي په خبره و بل دی په لګوري دي خبره کی نقصان پر دا دی دای دا مزاहेब د دین بارکای راس سیس امام سره وای چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ له دین بارشی ا امام شافعی رحم الله د دین بارشی امام مالک امام احمد رحم الله نومون تا صبح په پکیو دی مان سره وای چی آغای تی با روزی نو بیاو پاکی دی را دن نشیا بائی دا ای دا مذاہب دی دین کتاوزی مشکاش شریف کیو کتن دا حریو دا پار اخپل سا دلیل بی امامان سا ما شمان لو دا طول امت په ای پا جلالت اتفاق کنے تا سکر ای بازی اغي کې مذهب حنفي دي بازي کې حنابلي دي بازي کې مالکي دي دا دمر په اربونو کروڑونو خلک چې د دې امامانو په سيزي په هر صدې کې ورپسې روان دي دا اهمیت المسلمین دا د خلق لدا بت ناوې چې دا مذهب خود دینه بار د شاره شي په کم مذهب وي چې په حنفي وي که په حنبلي وي که مالکي وي الله هو وی يعلمو هلكتاب والحکما تعلیم ور کوی الله ایت ذ کتاب والحکما او په هد دین وتوراث والانجیل او د تورات او دینجیل شریف رګر کتاب الله نه مرادی او ابا د بره نش راشی په قرآن به پویږي دارنګ یو ګورای شلم صفه کی فضیلت د دا سیدنا داوود علیہ السلام ذکر کای ا په شام ده لخریم دی او سبب د علم ذکر کای سور سواد درویش نما بارکه راضی او دا غیات ګورای شلم نمبر وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ مَذْبُوتًا كُرْ وَمُنْغَ بَاشَهِدَا یَلا وی بادشاہی مو ورکړم وا او مضبوطه کړم وا بادشاہی ورکول وله څوک دیو مضبوطول وله څوک دی اوا غستو وله څوک دی تو تل ملک من تشا وَتَن جِعُلْ مُلْکَ مِمَّنْ چال اور کې چې خوخه شي او چانه خپل وشددنا ملکو مزبوطه کړو ومږه بادشاهي دا وي واثنا هالحکمت او ور کړو ومږه ویته حکمت علم ور کړو وفصل الخطوا او فی صلکول د جگړو اے خلیفہ او پیغمبر نو خلقو با فی صلی ور تراڑی الله ورت دا غی او لوی مہارت ور کړو اپر لندو الفاظ کی لغ وقت کی بیسوکا فی صلب او شریف فی صلداد شریف فی صلداد شابدو ګټو خبر ائی یا وتعالو سبا او یفت پسراشی دل او ورو اږي قران او سنت نه دي کور د باز خلکو مقدمي دي دي مړشي به زوی لړا وي چې امرشي به سلو کالو پورې سېره دا غ سرخه کې دي چې دین پاتې شو نو ورپسې سراغه سرخه ورپسې راغه او یو مصیبت راغه یو مشکل راغه الله ورته علم ور وفصل الخيطواب فی سالخلد جگړو دارنګ وګورئ الله فضیلت ذکر کید حضرت خضر علیہ السلام په سبب دی لمبانی علم دمره لو شه دی الله د دې انعام او احسان چې په پیغمبرانو کړه د علم دی دا ای دنی لري چې په دنیاเม ورکا بادشاہیเม ورکا سوره كه پنل سمپار کي رازي آيات غورې پنځم شپېتم نمبر موسی عليه السلام او خادم روان دي او کوم شخص چې ورته الله خول دا غل لټو نه کوي چې علم به تسد کوي فوجدانو مندليو دي ضاړو موسی عليه السلام موجود وي خادم عبدا من عبادنا یو بندہ زموند بندگاننا دا حضرت خزر علیہ السلام آتینا ہو رحمتم من عندنا ورکڑیو منگ غویتا رحمت زموند طرفنا رحمت نموراد نبوت تین لم نه هوله دون ا مرکړ غته ا د خپل طرف نه ټولو بیا او ته د خپل طرف نه علم ورکړ خ پهلوګورې د عام بیاې علم, علم, علم تشر دا حلال دي د حرام دي. دا روادی دا ناروادی ابایی سوچ مو دا کفر دے دا اسلام دے دا شرک دے دا توحید دے دیتا علم تشریعی وئی یو علم تکوینی دے لکا اللہ سوک مڑ کئی سوک جوندے کئی یو فترہ سی اللہ دا دی خبر علم دی خبر پیغمبر خضر علیہ السلام تورکڑے پوچھوئی په خبر بانے دا علم تکوینی کم د ویته ملاو دا, دا حضرت موسی علیه السلام سره نو لکه غماشوم و وجل و ایته ماشوم و وجل نه غی ته الله د وهی په ذری خولی ماشوم قتل کا کذې ژوندې پاتې شو نو مور خپلار ب کافر کی وګوره پر دینه په لوره خبرې پر دې ته تل به تکویلی وای و اذا پشه مور خپلار خود د پمرګ جاړي او کشر دیش وند دیو نو دا مور پلاری په اسلام کې نپری خل بلکې کافر کول به دو حضرت علیہ السلام ته الله دا علم ورکړو ا دې کې راښنه دي چې بعضی خلک وایي بلکې د وی دي نه خبره دا او د داد ابا ځنه پوه او جاهلان پیران وي و یو علم ظاهره یو علم باطن دی وې د مليانو د علم چې او د سوکا او بدی مات شو او مزوکا او بدی مز, مز مکروه شو سجده شورا له دې ته علم ظاهره وېدا د مليانو سره دی ازموږ د علم باطن دی په کې خبره باندې نو بیا د غیب دا وی کای او د الله د صفات دا وی کای نو هغه دا خبره کوي چې په دې اسلام د دایره نه سړې اسلام د دایره نه بارشي او غوي وجد ناپوهي وعلمناهو مللدنا علم او ورکړو مونږه اتا د خپل طرف نه علم وګوره علم بس دکه بعضو فلاني سره به لدونی دي تا وګوري دی فل وګورا دا هر ديني مهنت مقصد یې څه خبر په خبرو راسيږي نه د دې تبلیغ مقصدم غوړې ده مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه وې زم ما د کار مقصد څه ده چې په دې کې د مسلمانانو زی درې رزي چلا او سرور میاشت یو لګولې د خپل کمزوري معلومه شوه چې دا هم او چې دما مسمد دما هم مزغل ماله د موزه فرایز او د واجبات او پته نشه نو چې دی راغه نو د مقامی عالم سره کې ناستو او هغه در د فکر راړو کې چرې دانی نو وی به د دې شی مقصد شوش یکته را ل او د علماو سره نکني به ماله به الله د خپل علم نه علم راکې نو بس پګړ ورو و بسر وي خلک بمغرق کې وزن بمغرق کې خبر اوري چې نه و ماته الله د خپل علم نه سکړي خپل علم نه علم لمراکړه نو بیا به تاسونه خبرې کی نو غره د ذکر مقصد غره د ازه شراحیش د مقامی علما او سرکینا تا تاسو قران فضیلت سلوي خرځي ووري د ته قران نزکه کړه تا د علم فضیلت واردن دلت علم د علما کرام نزکه بیا شي علم زده کی بیا تبلیغ کیوځه دا کار خیر دی د دل کار دی او غره مقصد سه مقصد دې د دې چې تاسو زذكړو کا دارنګ وګره الله په مؤمنانو باندې خپل احسان ذکر کوي او اشتمه 파رکی نه لا اله الا الله مين و ایماده تعالیم د علم ورکنه ده سورہ ইমরان سلورمه 파رکی دی یو یادې یوسل دوشپیتم نمبر دا دې یوشته می پاول مخکې ده لقد د منن الله هو على المؤمنين ب شکه ااحصه عام کړړ د الله په ممننانو اوغ عام د اذبعه في هم رسولاً کلی چې رالیګلیو په دوي کې دوی بنی آدم دینو پیغمبرم د بنی آدم وبشرونو را لې او د دی عرب دینو پیغمبرم د عربونو را لې او دا پیغمبر چې دنیا ترا شکارې سو یتنو علیهم آیاته لولی په دی باندې آیاتونه د الله و یزکیهم او پاک وی د غلطه اقاعد رسومات و و و او شركيات او بدعاتنا ويعلمهم الكتاب والحكمه او تعلیم ورکیدوی ته د کتاب الله ول حکمت او د سنت الله وای ما ډیر لویان عام کړه په موږ نه پیغمبر می روی کو لدایت زما یا تون للی ازما کتاب ولخای او هادیث مبارکه ورته هي ورای لکه څنګه قران زمو شریعت ده نو داسه حدیث زمو شریعت ده حدیث یوازه تشریح نه ده بلکی شریعت ده حدیث یوازه سندا تشریح نه ده بلکی زمونګه د پار یوازه تفسیر نه ده بلکی شریعت ده وان کانو من قبل اگر کو دید مخکنا اجدا پیغمبر او دا کتاب الله نور علی گلی لفی ود العالم مبین خامخاپ گمراه اخکارک سرغند گمراه و شرک و کفر و جہالت و ثیریوی نو الله پیغمبر رولی گلو ذتیارون بخلق رواسی خونصاب ورته قران او سنت اگر دې مسالې د سوچ کوي ها وايي اګه موږ لاسو کوئی جد تیارو نامو رणाला روباسو خونصاب په کې قران او سنت نه نه د قران تعلیم شته نه د حدیث شته نو دا د پیغمبر د دا طریقې دعوت او تبلیغ نه ده کپون شي په خبره باندې یسه کی سیراله شروع کړي یسه ناتونه شروع کړي یا نور د خیټي نه سمسالي کې قرآن پکې او حدیث پکې نشته نو دا نه ثابت د دین د چي مونګدي پیدات یاره نه رانا روزو بلکې په تیارو کې نور بم په تیارو کې ورډب شو د تیارو نه راوتو نصاب څه ده تاسو وګورئ سورې ابراهيم اول کوي وای ما کتاب را لګل له تخرج الناس من الظلمات الى النور دې کتاب د تعلیمات او پر ذریبه خلق د ثیارونه رڼا له روبه دینی ډېر ديني دی ډري دي خدا غي نصاب قران زد کول او حديث نه دي نو چې قران او حديث دې زدنه کو اصل کال دې په کې تیر کل نو اخر جوړي کې وتا نه څه کپونه شي په خبره باندې د ثیارونه رڼا له وسړې روجي په څه باندې سنت په تعلیمات باندې وصل الله تعالی علی خیر خلقی محمد آلہ و اصحابی اجبائی <تصفح> <تصفح> <تصفح> بسم الله الرحمن الرحيم وجابر بن سمرا د جابر بن سمرا رضي الله تعالى عنه روایت قال فرمای دی اوتی النبی صلی الله علیه و آله و سلم را واستلشیو نبی علیہ السلام تب فرشن یو اس معرور چشاتورو پاغی سزین منه او سکتمت پنوا فرك بهود الله حبيب پدیشاتور اسبان سورشيو حينن صرف من جنازتي ابن دحدا چکل واپس راتلود الله حبيب د جنازي د ابن ابن دحدا رضی الله عنہ ادا در لخی دي ک مسله د د جنازه ک تلوک راتلو کی پسور لې tle شکنا زمون پوره دین دی نګور را راتلو کې خو در له دلیلو خېلو چې د الله حبيب پیدا واپس چې راتلو نو یو اسور ترا شو شاتوره <تصفح> او زین پینو نو د الله حبيب عليه السلام پاغي سور شو نبي عليه الصلاه والسلام داغي با شو او دا لوی جلیلالکدر صحابی دی دا لوی جلیلالکدر صحابی دی دی پا بازی غزواتو کی زخمی شوی دی اب یا دا دغی زخم نا زخم بیا نقصان کنی پا بستری افاد شوی ونحنو نمشی حوله و ای زمک جماعت د صحابه تی پیدل گیر چا پیرثل د الله حبیب علیه السلام سور او د پیدل نو حدیث کی دلیل نه چې نبی رحمة السلام د جنازې نه واپس سور راغله ده درګیو حدیث کې دا سراغلی نبی رحمة السلام تسورلی راوستې شو او دید یوجنازي سره ونې د سوریدونو انکارو نو کالشي واپس راتلو بیا ورته سوړلي راوستئ شو نو نبی کریم علیه السلام په سور شو نبی دې اسلام سور شو نو ولې شون قربان لو کی تاسو سوړلي قبول نه کا او راتلو کې مسکا قال حبيبي ان الملائكه كانت تمشي ملائك پېدل روانو اېدا مومن جنازه سره ملائكه روانې دور نیک بخته چې ژوند د پها کا او تیر لېر کړې فلم کل ارکب ظنوم چې سور شوې دی وغه پېدل زی لږه کله یې لاړل جنازه او بس واپس راځل ملائک هغه چم کرا غلی وانونو رکب ته سور شوما دا حدیث امام ابو داود رحم الله ذکر کړي او پدی سکوت کړي اغه یو امام منذري علامه شوقاني رحمه الله وي رجال اسنادي هي رجال الصحيح نو ورته مسئله هو اتفاقي دل تزدق هي چې جنازین واپس راځي نو سوړې د مکروه هن دي اتفاقا عبادت ختم شو رواه مسلم ده حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړه الفصل الثاني في فصل المغیر بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نبي عليه السلام فرمایلی الراكب يسير خلف الجنازہ ویسور سړید د په حق غورہ دادی چې جنازي په سیدی راځي د ګوردا را پتلو کې د سور لای دلیل شو کېسره پتلو کې روات او زر مسله خو بالکل بهار ده بازي غریبانات د لری ناراضي را رلری ویږي به سور لای را رسیدې شي بازي زوی فاند دي ګرځي دې شي دایي مسله پکې بهار ده خو دغه شانم جنازي ل سورلیم جایز ده او واپس وې اتفاقی خبره ده او هادیث موار د چیر ملائک دي زول سور شم بل هادیث کدا سراغلی صوابان رضی الله نوې موږ د نبی رحمه السلام سره په جنازه کې وتی نو څخه سوارو قتل ویته سو ته حیانت درځي ملائک په قدمه روان دي او تاسو د زناورو په شاګانو یې عدل توي ال راکب یشیر خلف الجنازه سور سړې دی جنازي په سيزي اور د واړو احادیث چې منافقت څوک په منافاز چغ وخت شيغه او په منافات پوي شي ا چېغه کې نهغه په یو په بل پويږي بای او بیا په دا سیکه وایم دا درس کې بازم مرګري ودی چې جواب څوک پوي اټور نه مخکې لاس وچتای دا خو بیلره آپاسی و نو باسي وایم د مغریب نشاوبه رضی الله نو په حق د معذور کېل بیمار ده شل ده گوڑ ده او د سوبان رضی اللہ عنو حدیث ده غیر محزور باره ده محزور نی روغ رمٹه زیم لره نده نو پیدل کدمو نوالا یا حدیث د سوبان رضی اللہ عنو چه اکی سورلی منه کڑه ونو ایدا ده جنازه نمخی تللو ادی که خوی رست روان نه نو رست و مخی کی کم فرق ده ار راکبو یسیرو خلف الجنازہ سور سڑے دیزی رست د جنازہ پسی والماشی امشی خلفہا و امامہا او پیدل زیدی کم رستو او کمخ کیزی وائی امینی کخی طرف روان رواندے د جنازی وائی ساری او کگس طرف تا قریبا منہا خودی سره نیزدی که ضرورت رائے چې دې په کټ پورته کولو کې او ਸੰبالولو کې مدد او نصرت کوي ګور حدیث د مغیره رضی الله نو دلالت کوي چې سوړلی مکروه نه ده او جایز ده اباظ علماء وايي د سوړلی په تلو کې هیڅ سوزر نشته نو جایز ده خو کراهت تنزیه ده تان پا کراہتی تنزیبوی کئی خوا خبر ادا دا دا چی پیدا لڈشی خو جائز ادا دا چیسا پسور لئی لڈشی لکا او بس او پا پناستا سکل غر او پا والاڑا جائزی دی لکس او پا پناستا سکی پا والاڑا سکی پوش آئی دی دی پوری وَسِقْتُ يُسْوَ اللَّهَ اغه بچی چې نا تمام پیداشي پدب مسکی ديشي ويدعا لیوالیدهی بالمغفرته والرحما ادوابو غختي شي زده والدينو ده پاره ده مغفرته او ده رحمت اے جمهور علما او ایزان په مساله په کې چې ماشوم پیداشو او چې غو والا یا یقینو چې دې جونده پیداشو بیا مړ شو نو جمهور وای په د مسکی ها څو جمهور او مسلک پوښوي بچي پیدا شو چې والا یاد د په ژوند دی پیدا کیدو یقین راغې ابیا اور پسې مړ شو نو جمهور لما وای د سمع شوم باندې بعد جنازي مسکیږي عقد ژوند په ته و نه او مړ پیدا شو یا داړو یقین نو چې د راړو نو بس بیا به ورغړې کپړه کی او سبه کی بلا جنازی بے دفن کی امام احمد رحم اللہ دی سلورو امامانو کی وی وی کل چی پیداشی دروح پوکوالی نپس او ده سلورو میاشتو لسو رزو نپس نو کده ژوندون روڑے کنید روڑے پا دبانی با ده جنازی مسکی کی اگور ددوانو دو دلائل با در تراشی چی دا ایوم ده زانن در اڈم چته وې دین یې و دا یو پکې داسي ویبل و خلکو دي مذهب نه او بس خرجه وړه کړې او ټوکا ا دای مامان ورته د ځان غړټیو مخکاري هه وګوره تدې ټول د لایل بد تر استراشی جواب غختې شي د والدینو د پاره شرذادک والدې ني مسلمانان وی د مغفرت دعا بکې او در رحمت دعا وکې خصوصي معصومه س دغه ګنا نشتا خدام راغلي معصوم د پارم د مغفرت سوال کول شي یو د دعا جواز ده د معصوم ګنا نشتا خدام معصوم د پارم سره کول شي ها لکه ګرځي حدیثو کې وتا سولاشی پیغمبران د معصومان او نزيات پاک دي خو کوڅو کوي چې الله پیغمبر ته بخنه وکړي د الفاظ جایز دي په شریعت کی. را بشی تاسو ته لکه با باندشي راغه او نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم نوې و یا الله مالا بخنه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ل بخنه او موږ دروازه جنت ل ورته نک ته الله حبیب تبسم وکوه خدا شي ونیږي دا دعا دې سو وا لوې رحمت تنگ کو د ناپوې د وجه نه خدا دعا نه روانه وا ځکه دې په لګوري چې چا او غله ب ګنا معاف اچه ده چانیش په پا دعا بداغا مرتبا لوجه تا کی رواه ابو داود رحمه الله وفی روایت احمد وفی روایت احمد او پا روایت دا احمد و ترمیزی او نسائی و ابن ما جاکی داسی دی قال الراکب خلف الجنازہ سور سړې بجنازي پس رست رستوږي رستو والماشي هيسو شا والماشي او پیدل هيسو شا كم جي چخوا خش مين هاذ دينا وتفلو ماشم يوصل الله عليه قدب مسکيديشي دا حديث دا جمله د امام احمد رحم الله دلیل دل ته معصوم ویلی خدا شین جوانده پیدا شو کمر پیدا شو نو امام احمد رحم الله دی حدیث په فصل لاړ دی او دا د غی دلیل دی او جمهور روسو د جابر رضی الله نو حدیث په فصل سلسل سره روان دی التو یتفل لا یصلی علیه تا یستهل ما شوم باندې به مزنکه شد د پیدایش په وخت د معصوم आवाज کئ او غاواز نه خی جدی ژوند پیدا شو ما شوم چې پیدا شي او چې غو وی د جمهور او اغه د لیل او الطفل او ما شوم جمهور وای چې کله سار اوډه او بڑشو پدبد جنازي موسکی دشی ایمام محمد رحم الله وای کجوندې ژوندونه راوډه او کنه دی راوډه خوځې د صدور می عاشق الله او روخ پکې پکواله شوی جنازي مزب پکې و فلم ثوابیه انل مغیر ابن زیاد وې پاګه کې د مغیر ابن شوبره رضی الله عنه فزې مغیر ابن زیات نذاد دا خطا د لیکون کنا ځکه مغیر ابن زیات نه په صحابه و کښتا او نه په تابعین او کښتا نذاد د ناسخ او لیکون کې نه خطا راغله دا, دا ناسخ او د لیکون کې نه شې خطا واني زهري د امام زهري رحمه الله نریوایت د امام زهري لوی عالم د علم حدیث بنیاد دی ہے کہ امام زهري دی لری کو نوټول حدیث به درشی دیو جن د منکرین حدیث د سره نه لګي یو منکری حدیث تیر شوه او سه ما غټل انکار حدیث په مختلفو طریقو کوي په دې بعضی ډلو کې وردن دی. تریکہ تریکہ دا ش خلق ورذن نشوي چې غم الحیدین دی په طریقه طریقه خلق خرابای دا غدوم ظالم اوس بڑ دے اغه امام زهری بکواسی ورتوي په یوه په خبره باندې اې د ټول ال می حدیث دار ومدار پښاده په امام زهری رحم الله ده چې امام زهری دی لره کو نو حدیث دی ټول جړولړو د منکرین و حدیث د دا دسران لگی و دا خبری جان دید کسا دی جانموار دی جمام زہری پاسی لگیا دی تا د کمی زمانی سڑے دی د کتب ستہ و ٹول و نمخ کے دی رسوک جید پاسی لگی پوشن جید دا سڑے سڑے تا بازی خبرې پزڑی لکی دا د فتنو دور دی ان من نبیهی دې روایت ذکر کړي د سالم رحم الله انا نبیه اغد خپل والد نن کل کړي والد عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بچي و نورم ډیرو خود د پیله د سالم سره ډیر आवाज کدا عالفو اوره دا نظر حق وي امام سالم یو بادشاہ تورن نه وته دا ورته شو کلو د ورته چګلو یت خلاصه وجبار وروت خلکو لوی بس نظر مو عالم پس پکې وخت روجي امام سالم سه شو نظر تک سره سره سکه نظر حق ده او نبی له سلام وی بد نظری سړې قبر لر سې او خاو میغه وا کټوي تر سې دی وجهنه ورچی چا نظر خوښ شنو هغه کلمات وایي دا څومره کې د بند نظرای باره کیتیرو چې و یو سړی د غټې نلوي حوز جوړ کړو یو نظر باز چې لوقته دوه ټوکړې کو ها بای نو یغه دور خپښو چې یغه په دوس پني د غوله ګولي چې دا هو زرا یو ځیشو جګوله بیاو کتلو سلو ټوکړې کو زموږ مرګره د ناغا یوځه کی موږ نه سنا کسانو دې د نظر باز نه ریګ نه د بت ریګ نه وې زموږ په علاقه کې هو نظر وایي چې قتل نوم وې چې خو مضبوط دغه کې ناشتم کورسای کې وې چا ولې هغه دغه داسې چې بکم چې کور و غدا غدا خدا خدا وې وې را لې وکړه وې ټاس ټاس شو کنه ویا کورسای زری زری شو زموږ یو مرګره وفات د ټول مرګري پی جنې اسنا بودینو ست الله دې وبخې یو کې نه ورسره زره اټلم ناخوند لاړې خرابه ده بل سمه و نو ما ولې په دیو چې یو یې دې ته بوډا ناشتی وې شوکته روغته نه دغه د کمبودا شي نظر لګي وي کدي ملیکي ګنن حکومت انسلابي په کور کې جیل کې واچي وې طالبو خرچه را دي غته په دکان لوځي د خلکو تباهي کوي د خلکو مالونه له تباکل د خلکو بچي او جانونه دی تباکل قال فرماي دوی راتو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وا ابا بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ يمشن ما مل جنازه چپې دل د جنازي نمخ کی روانو اے جنازین په مخ کېږي کورستوږي دو باز وي د دې حدیث د وجه نه وي مخک لافضل دی باز وي رستو افضل دی لکه ما ابو حنیفه رحم الله دا وای چې ورپسېږي بهر حال مساله کیس چه ده بخت لبهتر دی کرست بهتر دی نو دوان مبارک دلائل رازی رواه احمد وابن ماجا اللہ وامام ترمیز اللہ و ابو داوود و ترمذی و النسائی و ابن ماجه رحمهم الله وقالت ترمذی و امام ترمذی رحم الله و اهل د حدیث علما لوی حوصیکا ما ډایلا دغه هغه وخت کې نه تاسو لوابا نه دی نه وئ اهل حدیث وئ او علماء حدیث وتا چې څوک د فن ماهرین دی یو خاص دلیل نه وئ وئ علماء د علم حدیث کأنهم يرونه مرسلن ته به غي وی ګوري دله شدا حدیث مرسل لې یعنی دا مرفوع حدیث نه دی وې د وی چې مرسل ورته وینو دا خبره اسه هدا چې حدیث ته مرسل وي اته سمخه کی مرسل او دا پیجندري لګلګ خطبه کی در لثیرو نو مرسل تاسو لګلګ پیجندره او وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین إله <اللہ> هلالمین زموند ټول خاصمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین موږ ټول په خپل حفاظت کې وساتې إله <اللہ> هلالمین موږ تاسو موږ والدين او تاسو مشایخ او تا اصول فروع او موږ ژوندو حاضرين او غایبین او تاسو الله واړه او لوی ګناهونه معاف کې الله زموند ټول ديني دنیوي حاجتونه تر سره کې او اوزمو د ټول ودینی دنیوي پرېشانای رب کریمه ختم کړي الله سمه ربيมารان دي ته ټول له شفای کاملا عاجله ور نصیب کړي بی ګنا بندي وان الله د بنده اخلاص کی قرضدارانو ته د قرض د خلاصې دوه اسباب جوړ کړي الله د چا مخه بندي دي تور ته د کې حلال دروازې پر الله د چا دشمنی ترپ غنه دی په محبت او دوشتي باندې رب العالمينه بدري امين يا رب كريم د چا اولاد نشته نه کومل صالح اولاد وركي او د چا اولاد ني الله زمو رب لار د سترغو يخواله جوړكي الله زمو د ټولو سينه د قران او سنت د علم د پاره پران نزي او الاه اله لامين تر خيرو تخپل کتاب د ویلو د صدکول نکټکې ما او د دې قران برکات موږ دنیا خبره او خیرت کې رب العالمین راکې ادا زموږ د پاره حجت کې په موږ یې حجت mə جوړه الله دا خیر په قدر ضرورت باران په موږ راوړي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وکنا اعظم الله